Harminc hetedik fejezet December 9. Csütörtök, 2.52 A kofeinadag dacára nem sok kellett ahhoz, hogy Lori újra elálmosodjék. A monitoron villódzó szívgörbek kiszámítható állandósága többet ért minden altatónál. Csak az vit némi színt az unalmas egyformaságba, hogy Colin időnként odajött, Leült mellé, és kicsit szóval tartotta, mielőtt nekilátott, hogy felvigye a gépre egy újabb páciens státuszadatait. Azzal kötötte le magát, és harcolt az álom ellen, hogy felidézte magában Lúhívását. Ha élt volna az ajánlatával, most legalább mindkettőjüknek lenne társasága. Mindig is aggódott amiatt, hogy Lú túlságosan egyedül van, és egész élete a munkája körül forog. Ahogy rágondolt, eszébe jutott az is, hogy Jasmin Rákócit említette, a sorozatgyilkost, akit évekkel korábban leplezett le, amikor még ő is egyedül élt, és halálosan beleszeretett az MMK főorvosába. Megcsóvált a fejét az emlék hatására, amit legszívesebben örökre elfelejtett volna. Miután az említett főorvos meghalt, kis híján ő is a pszichopata gyilkos áldozata lett. – Oké, megvan! – szakította félbe a merengését Collin, ahogy felállt és kinyújtóztatta tagjait. – Szerintem még egyszer leugrok a büfébe egy kis gyümölcsért vagy valami bűnösebb élvezetért. Hozzak valamit? Bármit? Talán egy banánt? Nem igaz, hogy nem vagy éhes? Egy banán, jó lesne, ismerte Belori. Még valami? Egy almás, pite, tejszínhabbal? Elég a banán, felelte Lori, akinek figyelmét hirtelen magára vonta Jack LKG-jának egy apró változása. A T-hullám? A szívkamrák teljes repolarizációjának grafikai kivetülése a szívdobbanások után amplitúdóját tekintve hirtelen növekedni kezdett. Azért figyelt fel rá, mert a monitorom még nem halványult el teljesen az előző szívdobbanás görbéje. – Akkor legyen banán! Colin az asztal fölé hajolt, hogy kijelentkezzen a korábban használt gépből. – Egy perc, és jövök. Collin már útnak indult, mikor Lori kinyújtott kézzel elkapta a karját. – Szerinted ez mi? – mutatott az elhalványuló t -hullámra. Mi, mi? Colin megtorpant, és átnézett Lori válla felett, hogy rálásson a monitorra. Sok idő eltelt rezidens korom óta, vallotta be Lori, de mintha megváltozna a T-hullám. Vagy csak halucinálok? Hmm, vizsgálta meg a jelenséget Colin. Igazad lehet. Mi okozhatja? Mindketten fölegyenesedtek, és elnéztek, Jack nyitott korterme felé. Mindent csendesnek és békésnek találtak. aliát nem látták, bár az elválasztó falak elrejtették a szoba nagyobb részét. Collin egy pillanatra eltávolodott a pulttól, majd nyomban vissza is tért. Nem hinném, hogy lenne bent bárki. Az LKG hogy fest? A téhullámok egyre magasabbak és meredekebbek, felelte Lori. A változás progresszívnek tűnik. Próbálta felidézni magában mindazt, amit a téhullámról tudott, de hiába turkált a távoli, ködös emlékek közt, és a stressz helyzet, az összpontosítást is megnehezítette. Felnézett Colinra, akiről tudta, hogy valódi szakértője az EKG elemzésnek, hiszen ezt teszi ki napi munkájának tekintélyes részét. Lehet az esté eleváció korai jele is, bár ez nem valószínű, Colin láthatóan elbizonytalanodott. Az estészakas, inkább veszít az amplitúdójából. Hm, oda megyek, hát ha van valami az elektródokkal. Várj! Állította meg Lori immár zakatoló szívvel. Nagyon rossz előérzete támadt. Megint változik. Most olyan, mintha ellaposodna a P hullám. Ez mi a frászt jelent? Pitvarlebegésnél vagy fibrillációnál szokott ilyen lenni, de közben a pulzus is lassul, aminek semmi értelme. Mi a francez? Megyek szóló pettinek, azonnal kell egy kardiológus. Lori a monitorra szegezte figyelmét, úgy nézte, amint Jack szívverése tovább lassult, még nem az egész EKG kezdett ellaposodni. Azután legnagyobb rettenetére megjelent a színuszhullám, és a felharsanó riasztás szívmegállást jelzett. Az egész intenzív osztály felbojdult. Aki nem egy másik páciens életben tartásával foglalkozott, mind zsekkor termébe özönlött, míg Patti kiadta a vészriasztást, hogy az újraélesztő csapat haladéktalanul a helyszínre siessen. Lori csak önuralmának köszönhetően maradt a helyén. Legszívesebben ő is zsekkor termébe rohant volna, de tudta, hogy nem szabad elhagynia a nővérpultot, Felkészültségben és tudásban nem vehette fel a versenyt a vészhelyzetet kezelő orvosokkal és nővérekkel, ezért nem is segíthette őket, viszont annál inkább az útjukban lehetett. Ahogy zakatoló szívvel ott ült, eluralkodott rajta a gyötrelmes érzés, hogy cserben hagyta Jacket. Minden erejével azon volt, hogy vigyázzon rá, valami ismeretlen okból mégis kudarcot vallott. Hirtelen belevillant Luke kérése, hogy szóljon, ha bármi történne. Bár elképzelni sem tudott tragikusabb fordulatot annál, ami éppen Jack termében zajlott, nem telefonált, mert túl semmit sem tehetett. Túl azon, hogy újra eszébe juttatta Jasmine Rakócit, aki egy hasonló helyzetben vele próbált végezni. Úristen! kiáltott fel, ahogy agyában rajzani kezdtek a riasztónál riasztóbb lehetőségek. A rakóci incidens után sokat olvasottak káliumklorit túladagolásáról, hogy mennyire tökéletes eszköz egy kórházi sorozatgyilkos sötét céljainak elérésére. A halál beállta után a test minden sejtje, kibocsátja a káliumot, amit az életben tárolt. Így módon a holttestet lényegében elárasztja a kálium, ami lehetetlenné teszi a külsőleg bevitt halálos adat kimutatását. Olvasmányaiból az is kiderült, hogy a hirtelen megnövekedett káliumszintnek milyen jelei mutatkoznak az ekg n Amint tudatosodott bennem, mi történik, olyan hirtelen pattant fel, hogy a széke messzire gurult, és zajosan nekivágódott a nővérpult hátsófalának. Ahogy rohanni kezdett a korterem felé, az osztály ajtaja is kivágódott és berontott rajta az újraélesztő csapat, a vészhelyzeti kocsival, rajta a szívmegállás kezeléséhez szükséges defibrillátorral, gyógyszerekkel és egyéb orvosi eszközökkel. Lori és az újraélesztő csapat egyszerre érkezett jack termébe, amelyet már ekkor csak nem teljesen betöltött a bent ügyködő orvosi személyzet. Az újraélesztők csapata azonban berontott, és félre söpört az útjából mindenkit. Lori kétségbe esetem próbált eljutni Colinhoz, aki Jack jobb oldalán térdelt, és melkasi kompressziót végzett. A szemközti oldalon Alia a lélegeztető készülékkel támogatta erőfeszítéseit. Miután az újraélesztő csapat gyorsan és hatékonyan átvette mind a melkasi kompresszió, Mind a lélegeztetés feladatát, hogy ne kilásson a defibrillátor feltöltésének, Patti felfigyelt a rémült arccal megjelenő lorira, aki furakodni kezdett felé a tömegen át, miközben a harsogó vészjelzést túl kiabálva a nevén szólongatta Collint. Doktor Dr. ripakodott rá Petti, ahogy elkapta a karját és megállította. Nem tartózkodhat itt, azonnal távoznia kell. Lori megsemmisítő erővel lökte félre petti karját, amivel a főnővért is meglepte, majd sikerült áttörnie két osztályos nővér között, akik döbbenten nézték a monitorokat. Amint elért Colinhoz, megmarkolta a csuklóját, hogy ezzel magára irányítsa a figyelmét. – Tudom, mi ez! – ripakodott rá, miközben Colin épp a defibrillátor elektródáit helyezte fel. – Mehet! – kiáltotta a mentőcsapat vezetője, Mielőtt kisütötte a készüléket. Jack teste összerándult az áramütéstől, és mindenki abban a reményben fordult a monitor felé, hogy újra megjelenik a szívgörbe. — Colin! — kiáltott fel kétségbeesetten Lori. — Kálium klorid! — Colin visszafordult hozzá. — Mi? — Melkasi kompresszió! — harsant fel a csapat vezetője, amikor a kurzor továbbra is egyenes vonalat húzott a monitoron. Jack szíve... Már nem fibrillált. Megszűnt minden mérhető elektromos aktivitás. Emlékszem ezekre a jellegzetes EKG változásokra, kiáltozta Lori Collinnak. A T-hullám kiugrása és a P-hullám eltűnése is specifikus. A hiperkalémia első jele. Jacket megmérgezték káliumkloriddal, Szólj nekik, hogy azonnal kezeljék a hiperkalémiát. Kérlek, minden másodperc számít. Colin lázas tekintete ide-oda járt, Lori elkínzott arca és petti között, aki Lori mögé lépett és erélyesen megpróbálta elrángatni a helyszínről. Azután visszafordult a rezidenshez, aki a melkasi kompressziót végezte. Láthatóan képtelen volt döntésre jutni. Lehetett valami Lori érvelésében, de a hiperkalémia csak ritka esetekben Általában súlyos veseelégtelenségben szenvedő pácienseknél felelt a szívmegállásért. Mond nekik, hogy használjanak nátrium hidrogén sikoltotta Lori, miközben újra lerázta magáról Petti kezét. Ekkor figyelt fel rá, hogy az infúzió csapja teljesen nyitva van. Egyszerre szakadt el kolintól és Pettitől hogy az ágy végéhez furakodva elzárja a Soldat útját. Patti ide is követte, durván megmargolta a karját, miközben erélyes hangon távozásra szólította fel, és a biztonsági örökkel fenyegetőzött, de Colin végre felocsúdott a döbbenettől, odalépett hozzájuk, és közbeavatkozott. Hagyd, Patti! Lehet benne valami. Az EKG változás tényleg hiperkalémiára utal. Szerintem igaza van. Lekapcsolná valaki azt a rohadt riasztót, fakadt ki az újraélesztő csapat vezetője, aki már a második defibrillációs kísérletre készült. Egy pillanattal később viszonylagos csend lett a szobában, amint Jack teste összerándult a második impulzustól. Oké, ok, Bruce, figyelj rám, fordult Colin a csapat főnökéhez, amikor a kurzor továbbra is egyenes vonalat húzott a monitoron. Szerintünk súlyos hiperkalémia. Használj nátriumhidrogénkarbonátot, glukonáttal és legalább 20 egység inzulint, 50 gram glükózzal. Nézzünk rá az elektrolit szintre. Valaki vegye le ezeket az infúziós zacskókat, és kössön be új sóoldatot. Kérdés, miért gondolod, hogy hiperkalémia? Ráncolta a homlokát Bruce, aki utolsó éves belgyógyász rezidensként a kórházi hierarchiában, az osztályos orvos Collin alatt állt. Épp az LKG-t néztük, mikor az egész kezdődött, magyarázta Collin. Valós időben láttuk, ahogy a szív vezető képessége összeomlik. Oké, okay, emberek! Bruce a gépre helyezte a defibrillátor elektrodáit, hogy ne legyenek útban. Hallották a hölgyet, lássunk hozzá. Míg az újraélesztő csapat tette a dolgát, megjelent egy ügyeletes anesteziológus, és határozott mozdulatokkal intubálta a hogy jobb hatásfokkal végezhessék a lélegeztetést, és szükség esetén használhassák a lélegeztetőgépet. Colin közbelépése nyomán Patti vonakodva megengedte, hogy Lori jelen legyen a kórteremben, míg ő maga visszavonult a nővérpulthoz. Ahogy teltek a percek, és semmi változás nem mutatkozott az LKG monitoron, Lori kezdett újra kétségbesni. Nem értette, hogy történhetett meg ez az egész, és önmagát kárhoztatta, még ha nem is tudta, mit tehetett volna másként. Ahogy elnézte Jacket, azt kívánta, bár hallgatott volna ösztönös megérzésére, és már a sürgősségéről átszállítatta volna egy másik helyre. Amikor megérkezett az elektrolitelemzés eredménye, Petti személyesen sietett a kórterembe, és tájékoztatta az újraélesztő csapatot a helyett, hogy csak bemondta volna a hangrendszerben. Miután ismertette az eredményeket, hozzátette, hogy életében nem látott még ilyen magas káliumértéket. értéket. Úristen! nyögött fel Bruce. Ilyet még én se láttam, szent ég. Ilyen értéknél? A nátrium hidrogénkarbonát annyit ér, mint halottnak a csók. Szerintem szóljunk egy sebész rezidensnek, és készüljünk a peritoneális dialízisre, vagy ami még jobb, az extrakorporális dialízisre. Rajta! adta ki a parancsot Colin, mielőtt Lorihoz fordult. Már csak ez segíthet. Lori bólintott. Gyengének érezte magát minden máshoz. Rosszul érzed magad? Figyelt fel Colin, Lori halálos sápadságára. Nem vagyok jól, ismerte be Lori. Szerintem visszamegyek a helyemre, jobb lesz, ha leülök. Szerintem is, bólintott Colin. Én itt maradok, és tájékoztatlak mindenről, esküszöm. Oké. Okay. Lorinak csak ennyit sikerült kipréselnie magából, ahogy a bűntudat és a rettegés mázsás súlyként telepedett rá. Elfordult és kifelé indult. Még ekkor is tucatnyian zsúfolódtak a kis helyiségbe. A legtöbbjüknek félre kellett húzódniuk az útjából, míg ő szabadkozva a kiárat felé tartott. Azután hirtelen megtorpant. Egy fehér orvosi ruhát viselő férfival találta magát szemközt, aki a védőmaszk ellenére határozottan ismerősnek tűnt. Azonnal ráismert a fickóra, akit korábban orvosnak hitt, amikor megjelent az osztályon, és rövid időre bekukkantott a páciensekhez, köztük Jackhez. Miután nem akadt jobb dolga, mint figyelni a jövésmenést, rákérdezett Colinnál ki az illető, és azt a választ kapta, hogy az éjszakás betegápolók főnöke, aki az intenzív betegágyak elosztásáért is felel. Azért is nem emlékezett rá, mert kifelé menett, úgy bicentett oda neki, mintha ismernék egymást. Ennél is fontosabb, Döbbent rá hirtelen, hogy nemrég újra látta a férfit, amint a szokásos körét végezte. Ezt a második esetet azt tette felkavaróvá és ijesztővé, hogy nem sokkal ezután mutatkoztak az első figyelmeztető jelek Jack EKG görbéjén, már pedig utoljára ő járt Jack szobájában. Miután ezek a gondolatok a pillanat tört része alatt átfutottak a fejében, Nyomukban futó tűzként terjedtek az érzelmek. Azonnal, és szemernyi kétség nélkül tudta, hogy ő az a kórházi sorozatgyilkos, akinek létezésétől szupasszéro rettegett, és aki Jack hamarosan bekövetkező haláláért felel. Ő az, sikoltott fel, ő adta be neki a káliumkloridot. Hirtelen és leküzdhetetlen haragjában Ronnyra vetette magát, karommá görbített ujjaival, egyenesen a torkát célozta. Állati dühében elég erőt érzett magában ahhoz, hogy minden szusz kipréseljen belőle. Ronny ledöbbent a váratlan támadástól, esetlenül hátrált, és próbálta távol tartani magát a kezektől, de azok elérték a nyakát, és körmeikkel belevájtak. A mellettük álló nővérek, Akiket effoly készületlenül ért a kirohanás, a segítségére siettek volna, de Lori nem hagyta magát, újra előre rontott és kinyújtott karjaival nekiugrott a férfinak. A nővéreknek eközben sikerült elkaszálniuk a lábát, így ő torpedóként csapódott Ronniba. Zuhanás közben kétségbeesett igyekezettel próbált megkapaszkodni valamiben, így körmei felszakították a fehér orvosi köpenyt, míg végül elakadtak a két zsebben. Ahogy egész súlyával rajtuk lógott, mindkettő felfes lett, és kiborította tartalmát. Lori ugyanakkor hult a padlóra, amikor az üres 50 milliliteres fecskendő és a Sixauer P365-ös Amitől egyszerre hördült fel mindenki, aki közvetlenül nem vett részt az újraélesztésben, és szemtanúja lett a kirobbanó erőszaknak. Senki sem készült fel arra, hogy a gyógyítás szentélyében szemközt találja magát egy halálos fegyverrel. A két nővér, aki lényegében lorit, döbbenten tántorodott hátra. Lori talpra vergődött, miközben felkapta, és magasba tartotta mind a pisztolyt, mind a fecskendőt. Íme a bizonyíték, kiáltotta, ez az ember a gyilkos. Ronni lába ugyanúgy földbe gyökerezett a döbbenettől, mint mindenki másé, csak épp más okból. Érkezése után, amit úgy időzített, hogy a vészhelyzeti csapat megelőzze, a háttérben maradt, arra a valószínűtlen esetre, ha szükség lenne rá. Bár aggasztotta, hogy a szívmegállás után nem sokkal megállapítás nyert a hiperkalémia, nem kételkedett abban, hogy így is elegendő kálium került a szervezetbe. A kibontakozó dráma így teljesen váratlanul érte, most pedig már közelharcot kellett vívnia ezzel az őrült nőszeméllyel, aki romba döntötte minden gondosan kiszámított tervét. A másodperc Tört része alatt tudatosult benne, hogy egész eddigi élete összeomlott, és azonnal cselekednie kell valamit. Hiába is próbálta volna elkenni, vagy tagadni a nyilvánvalót. Életbe kellett léptetnie az előre elkészített menekülési tervet, kezdve azzal, hogy eltűnik a kórházból. Egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy a fecskendőben maradt annyi klorid, amit a labor könnyedén kimutathat. Amint megérlelődött benne az elhatározás, megragadta Six és minden erejét latba vetve kitépte Stapleton feleségének kezéből. Ezután elfordult, és kirohant a szobából úgy, hogy durván félrelökött mindenkit, aki csak az útjában állt. Lori nem késlekedett, vágta a fecskendőt, mint döntő bizonyítékot, azután követte a férfit, és teljes sebességgel elrohant a nővérpult mellett. Doktor Montgomery, kiáltott fel a pult mögött Petti, aki éppen a biztonsági szolgálatot hívta. Álljon meg! Lori nem hallgatott rá. Látta, hogy Ronny eléri a lengőajtót, és kirohant a folyosóra kezében a pisztolyjal. Doktor Montgomery, méltatlankodott tovább Petti. Lori nem gondolkodott, csak cselekedett. Más se hiányzott, csak hogy futni hagyjanak egy sorozatgyilkost, még ha fel is van fegyverezve. Amint kiszabadult a sebészeti intenzív osztályról, nekirontott a két egyenruhás rendőrnek, akik láthatóan összezavarodtak, Mindketten felpattantak helyükről, mikor ronni elrohant közöttük, egyiküknek még a székét is feldöntötte. A balra nyíló folyosón Ronny alakja gyorsan távolodott. – Állítsák meg! – mutatott rá Lori. – Gyilkos és fegyvere van. A két rendőr bekapcsolódott az üldözésbe. Egyikük ráförmet Ronnira, hogy álljon meg, de az ügyet se vetett a figyelmeztetésére. Lori követte a rendőröket, de lassított, ahogy előhúzta a telefonját, és végre felhívta a lót. alatt a mobil kicsörgött, eliramodott a rendőrök és a Ronni után már amennyire a telefon engedte. Mire odaért, mindenki eltűnt a lépcsőház ajtaja mögött. Mi a helyzet, Lor? jelentkezett Velu. Megtaláltam a gyilkost. Két rendőr most is üldözi. Fegyvere van. Elérte a lépcsőházat és feltépte az ajtót. Szentég. Nyögött fellú. Hol van? A lépcsőházban. Kezdett kifogyni a szúzból. Ahogy a lépcsőket szedte, meglátta az alsó szint résnyire nyitott ajtaját. A másodikon vannak. Biztos a felüljárón tartanak a parkolóház felé. Indulok. Perceken belül ott vagyok. Hívok erősítést. Maradj ki belőle, hallod, Lori? Lori kinyomta a telefont, ahogy feltépte a második emeleti ajtót. Mivel Sú nem egyszer hazafúvarozta, jól ismerte a felüljáróhoz vezető utat. Újra teljes erőből rohant, átkelt a gyaloghídon, és a túlsó oldalán benyitott a parkolóházba. Remélte, hogy a rendőrök mostanra elkapták a gyilkost, de ehelyett látnia kellett, amint a két egyenruhás Fegyverrel a kezében, meglapul a parkolóasszisztens pultja mögött. A magas és vékony rendőr lázasan integetett neki, hogy ne jöjjön közelebb, de ő nem hallgatott rá, hanem előre görnyedve csatlakozott hozzájuk a pult mögött. Nem kéne itt lennie? csattant fel Louis. A rohadék tüzet nyitott ránk. Nem lep meg, sóhajtott fel Lori. Szerintem egy csomó beteggel végzett. De én személyes okból is biztos akarok lenni abban, hogy elkapják. Hol bujkál? A szürke Mercedes mögött. Don, a fal mellett parkoló egyik kocsira mutatott. viszonyosztuk a tüzet, akkor futott be mögé. Mi lesz most? Lori próbált kikémlelni, de a parkolóház borongós fényei sok helyet homályban hagytak. Maradjon fedezékben! Sisszent rá Louis. Meg kell várnunk az erősítést, ez a szabály, tette hozzá Don. Nem sokára itt lesz. Amikor beszóltunk, azt mondták, már úton van, ami elég meglepő. Az a kis rohadék azt mondta nekünk, hogy a nővérek főnöke. Azt hittük a személyzet tagja. Úgy tudom, tényleg a nővérek főnöke, bolintott Lori, de ennél is fontosabb, hogy gyilkos, sőt, valószínűleg sorozatgyilkos. Jézus Krisztus, nyögött fel Don. Unalmas éjszakázásra készültünk, nem tűzharcra. Mit értett azon, hogy személyes oka is van? Kérdezett rá Lui. Ezt most hagyjuk. Lori bele sem akart gondolni. Inkább elővette a telefonját, és újra felhívta lút, aki az első csengetésre felvette. Mindjárt ott vagyunk, nyugtatta meg. Két perc. Hol vagy? És hol a gyilkos? A parkolóházban vagyok, vele együtt, felelte Lori. Itt a két rendőr is. Tüzet nyitottak rá. Sikerült beszorítaniuk a második szinten egy szürke Mercedes mögé. Mondd meg nekik, hogy ne csináljanak semmi őrültséget, amíg oda nem érünk. Ne aggódj! Nem tűnnek nagy pisztolyhősnek. Helyes! Ez rád is vonatkozik. Luki nyomta. Néhány percig, mindhárman meglapultak a pult mögött, ahonnét némán szemeztek a szürke mercedesszel. Azután egyszerre rezzentek össze, amikor mögöttük hirtelen feltárult a felüljáróra nyíló ajtó, és négy fekete öltönyös kórházi biztonsági őr rontott be rajta. Már csak ez hiányzott, nyögött fel elcsigázottan Louis, miközben lázasan integetett az őröknek, hogy bukjanak le. Mi folyik itt? kérdezte az egyikük. Egy gyilkosság gyanúsítottja tüzet nyitott ránk, és fedezékbe vonult a merci mögött. Csattant fel az első rendőr, bukjanak már le! Amint megszólalt, zákorozni kezdtek a lövedékek, és az egyik biztonsági őr fájdalmasan felkiáltott, ahogy találat érte a lábán, amitől a kövezetre zuhant. Mindenki más lebukott. Lori szúrta ki a gyilkost, aki kihasználta a biztonsági őrök érkezése nyomán támadt kavarodást, és kirontott a Mercedes mögül. Meglóg! kiáltott fel. A két rendőr vonakodva felállt, és célzásra emelt neki íramodott, de a gyilkos már is bevette magát egy fekete Csiroki mögé. A meglapuló biztonsági őrök körbevették sebesült társukat, hogy felsegítsék a földről, míg egyikük segítséget kért a sürgőségi osztálytól. A következő pillanatban a Csiroki hátramenetben élesen kilőtt, és a gumiabroncsok csikorgása visszhangozva töltötte be a parkolóház egész terét. A sportterepjáró ugyanilyen fülsértő hangon lendült előre, majd tűnt el a lefelé tartó rámpán. Égett gumibűze csípte az orrukat. A két rendőr célzott lövéseket adott le a távolodó járműre, de meg sem próbálták üldözőbe venni. Don leemelte válláról az adóvevőt, és tudatta a diszpécserrel, hogy a gyanúsított elmenekült, majd leírta neki a járművet. Lori e is lou beszélt. Már látom a parkolóházat, hallotta a férfi hangját. A második emeleti kijárat felé tart egy fekete terepjáróval, aminek lángnyelvek vannak az oldalán. Meglőtte az egyik biztonsági őrt. Tíznégyes, adta meg a vészhelyzeti kódot Lou, mielőtt kinyomta a telefont. Lu, Mindkét kezével a kormányt markolta, ahogy az éles jobbkanyarral befordult az MMK parkolóház bejáratán, és Malibújával áttörte a fekete-fehér csíkos kaput, majd beállt a legelső szabad helyre és visszatolatott, hogy teljesen elzárja az utat. Kipattant a kocsiból, előhúzta szolgálati fegyverét, és lebukott autója motorház tetője mögé, hogy onnan tartsa szemmel a rámpát, melynek végében már is felbukkant egy fekete sportterepjáró, és gumikkal élesen felé fordult. A jármű gyorsított, ahogy egyenesen az ő irányába tartott. A távolság rohamosan csökkent. Amikor ráeszmélt, hogy a vezető nem fog fékezni, Lú az utolsó pillanatban kiugrott a fedezékből, és jobb vállával keményen az aszfaltnak csapódott, mögötte fém, és üveg éles csörömpölése hallatszott, amint a terepjáró nekiütközött a Malibunak, hogy azután együtt vágódjon be a kapuba, és füstölgő roncsként eltorlaszolja a kiáratot. Lou felpattant, a sportterepjáró vezetőfelőli oldalához rohant, és ráförmett a sofőrre, akit a színezett üvegen át is elég jól látott, hogy feltartott kézzel szálljon ki. Kivárt egy pillanatot, Mielőtt megismételte a felszólítást, ezúttal még hangosabban, mindkét kezével megmarkolta, és a férfi profiljára szegezte szolgálati fegyverét. Hirtelen felpattant az ajtó, és tisztán láthatóvá vált a férfi, aki kezében a pisztolyjal őt vette célba. Lou ösztönösen, hosszú évek tapasztalatával reagált, és lőtt rá háromszor a férfira, akinek ennek ellenére sikerült elsütnie a fegyverét. De mivel golyót kapott a melkasába, a célt tévesztett lövedék ártalmatlanul pattant le a betonfalról. Lú látta, amint a férfi kibukott a terepjáróból a kövezetre. Pisztolya méterekkel arrébb csúszott. Lú lassan előhúzta a telefonját, hogy segítséget kérjen, előbb a tizenkilences körzettől, azután a sürgősségi osztálytól. Minden rutinja ellenére látványosan reszketett a keze. Lori hallotta a lövéseket, ahogy visszhangoztak a parkolóházban, és remélte, hogy lúfegyverétől származnak, nem a gyilkosétól. A távolból elért hozzá a szirénák egyre kitartóbb jajveszékelése is. Miután a terepjáró elviharzott, Megnézte, tud-e segíteni a sebesült biztonsági őrnek, és szorítókötést készített a derékövéből, hogy elállítsa a vérzést. A férfit most tolták el a sürgősségi osztály felé. Ő is készült visszatérni a sebészet intenzív osztályára, amikor megcsörrent a telefonja. Ahogy várta, lú kereste. Minden rendben, kérdezte tőle. A telefonban még harsányabbnak tűnt a közeledő szirénák hangja. Ja! Meg vagyok. el, ami nem mondható el a gyanúsítottról. Agyon lőttem a mocskot, mielőtt ő puffantott le engem. Veled mi van? Jól vagyok. De Jack nagyon nincs. A fickó, akit lelőttél, ugyanúgy próbált végezni vele, ahogy az a förtelmes nőszemély Jasmine Rákóci velem. Kálium-kloriddal. Szentég, nyögött fel, lú. Megmarad. Nem tudom. Félek kideríteni, de akkor is vissza kell mennem az intenzívre. Amikor eljöttem, nagyon rossz állapotban volt. A kálium klorittól leállt a szíve. Ne ilyezges. Én is halára vagyok rémülve. El se hiszem, hogy ilyesmi történt az orrom előtt. Nekem kellett volna vigyáznom rá, rajta tartanom a szemem. Sosem bocsátom meg magamnak, hogy nem szállítattam át, amíg lehetett. Ne csináld ezt, Lor! Nem a te hibád. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtettél. Más sem tehetett volna többet. Különben is. jack vigyázni, lehetetlen küldetés. Figyelj, nem sokára végzek itt, aztán felmegyek és beszélünk. A szirénák hangja egy pillanatra minden mást kioltott, azután hirtelen elhalt, ami arra utalt, hogy a járőrautók a helyszínre értek. Semminek sem örülnék jobban, de félek, ez most szóba se jöhet. Engem is csak azért engedtek a közelébe, mert megszánt az egyik osztályos orvos, akivel még szúr évén ismerkedtem meg. Amekkor a felfordulást csináltam, talán még én sem térhetek vissza. Meglátjuk. Oké, okay, megértem, feleltelú. Sok szerencsét. Most mennem kell, de tudni akarok mindenről. Hívj, hallod? Úgy lesz ígérte meg Lori, bár nem hitte, hogy lesz rá ereje, ha megkapja a rossz hírt. Eltette a telefonját, és a kiárat felé indult, hogy a felüljárónát visszatérjen a kórházba. bent, az egyemeletnyi utat is lifteltette meg, annyira erőtlennek érezte magát. Mire a harmadikra ért, eluralkodott rajta a teljes bizonytalanság. Legszívesebben meg se állt volna az intenzív osztályig, hogy értesüljön Jack állapotáról, ugyanakkor előre attól, mivel kell szembesülnie. Elindult a hosszú folyosón az intenzív osztály két szárnyú lengőajtaja felé. Két oldalán még mindig ott látta a rendőrök őrhelyét. Az egyik szék most is az oldalán feküdt. Miután nagy levegőt vett, benyitott, majd ugyanilyen hirtelen meg is torpant. A legtöbb kórteremben az ilyenkor megszokott tevékenység zajlott, de ami ennél is fontosabb, Jack szobájában továbbra is lázas munka folyt. A vészhelyzeti kocsi a bejárat mellett várakozott, ami arra utalt, hogy az újraélesztő csapat még nem adta fel. A pultból ítélve az osztályon nagyjából helyreállt a rend. A kórházi ügyintéző a rezidensekkel együtt a monitorok előtt gubbasztott, és adatokat vitt fel az adatbázisba. Petti Holland továbbra is a tevékenység epicentrumában maradt, és éppen telefonált. Egyedül azt nem látta, akit leginkább szeretett volna, Colin Bent tovább habozott. Nem tudta, mit tegyen. El kellett döntenie, hogy fittyet hánya mindenkire, és visszatér Jack szobájába, amihez megvan minden joga, vagy meghúzza magát a nővérpult mögött, esetleg magára vonja Petti figyelmét, és elnézést kér az iménti jelenetért. Nem kellett soká gondolkodnia. Petti szinte azonnal kiszúrta, s bár nem zárta le a telefonbeszélgetést, lázasan integetett neki, hogy menjen oda. Megkönnyebbülten engedelmeskedett, amiért a nő levette válláról a döntés súlyát. Ahogy közeledett, nem sejtette, mi vár rá. Doktor Mondgomery, szólította meg Petti Mihályt, letette a telefont. Épp most beszéltem a kórház egyik vezetőjével, aki kapcsolatban áll a kórház biztonsági szolgálatával. Úgy tűnik, a Ronald Kavanóval kapcsolatos gyanúja beigazolódott. Nem kérdem, honnét tudott az egészről, nyilván enélkül is van elég baja. Collin még a férje mellett van, és szerintem alig várja, hogy beszéljenek. Jack szobája felé intett. Köszönöm, és sajnálom a felfordulást, amit okoztam. Ugyan már. A lényeg, hogy igaza volt. Azzal nem mondok semmit, hogy egy emberként megdöbbentünk a történtek miatt, de kérem, ne engedje, hogy feltartsam. Tudom, hogy Kollin már alig várja, Petti újra a korterem felé mutatott. Ahogy Lori arra felé indult, a legrosszabbtól tartott, de a legjobban reménykedett. Tudta, hogy az alig várja kétértelmű kifejezés. Amikor megkerülte a vészhelyzeti kocsit és belépett a szobába, látta, hogy az újraélesztés még nem fejeződött be, csak időközben egy újabb gépet toltak be, ami a Jack jobb karjából kiinduló és vérrel teli csőhöz kapcsolódott. Lori feltételezte, hogy ez lehet a vészhelyzeti dialízis gép, bár még életében nem látott ilyet. Colin kiszúrta és csatlakozott hozzá. – Azt hiszem, komoly előrelépést értünk el – jelezte előre. – Az ott egy dialízis gép? – mutatott rá Lori. – Igen – bólintott Colin. – Biztosra mentünk. Egyszerre kezdtük az extrakorporális és a peritoneális dialízist. Már is látványosan csökkent a kálium szint, és némi elektromos aktivitás is érzékelhető a szívben. Nem lepne meg, ha az elkövetkező néhány percben áttörést érnénk el. Nem akarom elkiabálni, de szerintem túl vagyunk a nehezén. Szó szerint életmentő ötlet volt, hogy összekapcsoltad a tüneteket a hiperkalémiával. Kedves tőled, hogy ezt mondod. Mondd csak, őszintén így gondolod? Vagy ez a kincstári optimizmus? Hihetsz nekem, bizonygatta Colin. A haba tortán, hogy miután időben elkezdtük a lélegeztetést, a páciens egy pillanatra sem került hipoxiás állapotba. Az oxigén szaturáció sosem ment kilencven alá, így súlyosabb utóhatásokkal sem kell számolni. Ezt nézzétek! Élén küldt fel hirtelen az újraélesztő csapat vezetője. Az elektromos aktivitás lassan visszatér a normális tartományba. Egy pillanat, kért elnézést Colin, mielőtt elindult, hogy megvizsgálja az EKG-t. Egy pillanat múltán rá is átragadta többiek izgatottsága. Oké, emberek, jók vagyunk. Folytassák a lélegeztetést. Az ezért felelős személyhez fordult. Van pulzusa? Méghozzá tapintható, felelte a légzőmaszkot használó rezidens, miután ellenőrizte a pulzust Jack nyakiverő erén. Lélegzik? kérdezte Colin. Ugyanaz a rezidens ellenőrizte a levegő ki- és beáramlását a légzőcső végénél. Igen, szabályosan. Hihetetlen, ingatta a fejét Colin. Szerintem el is távolíthatjuk a tubust. Kérek egy új elektrolit szintet. Tudnunk kell pontosan mennyi a káliumszint, szint, mielőtt leállunk a dialízissel. Lori közelebb lépett és lenézett Jackre, aki a külső sérüléseit leszámítva, mintha csak aludt volna. Végtelen megkönnyebbülést töltötte el, bár tudta, hogy mindez semmi ahhoz képest, amit akkor érez majd, ha Jack Végre kinyitja a szemét.